Allah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 Wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Falendrimet tona, lavdatat, gjitha adhurimet i takojn vetëm Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojm vetëm për tin ndihmë dhe falë kërkojm. Atë që udhzon Allah në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, ndërsa atë të cilin e lën në humbje nuk ka kush e udhzon në rrugën e tij të drejtë. Përshëndetjet tona më të sinqertë ja dërgojmë pejgamberit ton të, të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut te baraaka wa ta'ala, derisa uthimi më i mirë është ai i pejgamberit ton të, të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjerat më të këqijat në fejan të shpikurat Gjdo shpikja është risi, është bidat Gjdo bidat është lejthitja ose humbje Ndërsa gjdo humbje në fund të qënë në zjarin e gjehnemit Dëshmaj se nuk meriton të adhurohet kush pas Allahut subhanahu wa ta'ala Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wa sellem është rob dhe i dërguari i ti Të ndëruar dhe zërbesimtar si gjdoher filimisht e kshilaj vetën E pastaj dhe juve me frik Ndaj Allahut të madhruar të baraka wa ta'ala Thotë Allahu Azzawajal në Kur'an Oju të cilët keni besu Kini frik Allahun me një frik të sinqert E mëzvdis një ndryshe vetëm se duke qenë musliman Të dashër besimtar Allahu Azzawajal në kaptinen Isra Në jetin 23-24 thotë Zoti ytë Ka dhenë urdhër të prerë Që të mos adhëroni tjetër posti Që të sileni në mënyrë bëmirësve Bëmirëse ndaj prinderve Nëse njerin për i tyre Ose që të dy I ka ka për plesëria Pran ku i desi tënd Ather mos u thuaj atyre as of As mos u bëj i vrash në da i tyre Mirë po atyre Thuaj ju fjal të mira Të buta dhe respektu se E në shenj një më shire E në shenj një më shire Shtrije pra në tyre Krahun për ullës E respektus dhe thuaj Zoti im më shiroj Ata të dy sikur se me edukuan mua Kur un isha i voget Nëna pra dhezër të ndërum Dhe baba A thua val e edim rëndësin E tyre Ata fillimisht janë shkaktart Eksistimit njeriut A tyre pra utakon Mirë bërsia Ideale, babajt për shkak të përkujdesjes materiale e nënës për shkak të lindjes dhe përkujdesjes që e ka ndajtye. Merita i krijon merita e krijimit i takon Allahut Azza wa Jell. E pastaj prapër lindje dhe edukim prindërave, prapas Allahut Subhanehu ve Teala. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu thatë. Trejra Janë të lidhur angusht me tri të tjera nuk pranohet njëra pa tjetre E para, respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin Aj që respektoni Allahun dhe nuk respekton të dërguarin, puna e ti është e papranume E dyta, faleni namazin dhe jepni zeqatin Aj që falet e nuk jep zeqat, puna e ti është e papranume Të jesh mirë njësë ndaj meje dhe ndaj prindve të thu Për këtë arsye, në librin e Allahut Azza o Gjell të dashër dhe zër Gjejmë porësit shumëta, cilat në obligojnë që të kujdesemi Dhe të jemi mirë bërsë ndaj prindrëve të tanë Ashtu siqë në tërhiqet edhe vrejtja Për mësë dëgjimin dhe këqëberjen dhe i tërën Në qëfar dë mënyre qoftë ajo Ku thotë Allahu Azza o Gjell A dhurëja Allahun e mështë i shosh Dhe silu një mirë ndaj prindrëve A jeti tjetër ku thotë Allah Azzajal, Ne e kemi obligu njërën Me pun të mirë ndaj prindrëve të vetë Dhe jeti fundit Ne njërën e kemi urdhëru Për silu e të mirë ndaj prindrëve të vetë Sepse nëna e vetë Ate e barti me mund Pas mundi dhe pas dy viteve Ja ndao gjirin E porositi tjesh mirë njës Ndaj me e dhe ndaj dy prindrëve të tu Njërën përse vetëm të kë unë është këthimi juaj. Këtu a jetë e kuranore vëzër të ndërum, në bëjnë qartë vlerën e lartë të prindrëve dhe të mirat e tyre të mdha ndaj fëmive në mënyrë të veçën të kësohet vlera e nënes e cila përjetën vështirësi dhe gjerat në veritura për shkakt mundimeve dhe lovjes nga dhimbjet e ma mdha apo nga bezdisjet e bares Garkimit dhe vështirsive të shumë të që indjen Vëtëm gratë shtatë zëna Bit gjitha këto lindja e thëmijës të dashur vëzër E cila është shumë afer me vdekjen Nuk i din dhimbjet e saj përvesh nënat të cilat e përjetojnë atë gjë Në sunetin e pejgamberit ton të dashur Sallallahu alihi wasallem Gjejmë përpushmëri me ajetet të cilat i përmendem Për domës dëshmerin e bëmjësiz në dhe imprindve dhe nëzitje nga aja, si dhe qërtim dhe friksim për mos dëgjimin e tyre. Êshtë vërtetu se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem ka thënë, pajtimi i Allahut është në pajtimin e prindrëve, si dhe hidrimi i Allahut është në hidrimin e tyre. Pastaj transmitan Ebu Dawudi, imam në Sa'iu dhe i ben Maje me zinjirë, të sakt nga Abdullah i ben Amr i ben Asi, i cili thotë, Erdi tek i dërguari i Allahut një njëri dhe i tha ati I la shprindrit duke qarë dhe edha që ta jap besen për hijgret Peygamberi al-Islami tha Këthëhu dhe bëja ta që të qeshin ashtu siq i ke bërë që të qajnë Transmetoni ma Mahmedi pastajnë në musnedin e ti dhe i bën Maje Ga Muawja i bën Gjehime e Selmi I cili kërkoj leje nga pejgamberi që të marë pjesë në gjihad më të Peygamberi al-Islam e urdhraj që të kthehet dhe të cilët mirë më nënën e ti Pasi që aj ngulli kënd pegamberi i tha Mierë për ty, rria fërsa i se aty është gjenneti Pasta i transmitojnë imam Buhariu dhe imam muslimin nga Ebu Hureira radhi Allah në ho I cili thët Erdi një njeri të kë pegamberi sallallahu alihi wasallam dhe i tha Oj dërguari Allahut Cili është njeriu me i denjë për sjeljet mirë ndaj ti Përgjimbejre e islami u përgjigjë në najote. Fa pastaj cili u përgjigjë prap në najote. Fa pastaj cili u përgjigjë në najote, a i tha përseri pastaj, Përgjimbejre e islami në të katër të nëherë, i tha babaj yëtë. Ky hadith dhezër të dashur në mësën, se në në mëriton bëmirësi triher mëte përse babaj për shkakt vështirsive që ka në bartjen e thëmi e spër në barkun e saj, më pas atot lindjes, pas taj gjithënjës e të tjera. Dhe këto fjallë, gjithashtu i, arg i argumentën, edhe kjo e jetë kuranor ku thëtë Allahu Azza o gjellë, ne njeriun e kemi urdhruar për s'jeljet miran dhe i prenderet vetë, sepse nëna e ti atë e barti mund pas mundi dhe pas dy viteve janë da u gjirin. Êshtë vërtetu se pejgamberi sallallahu alihi wasallem ka thënë, Allahu nuk dëtë shiqoj ditën e kiametit në tërë njësë. Natasha nuk respekton prindrit e tij. Fëmbrën që ju përngjan meshku i vet, dhe de Juthin është ai që nuk xhelozon për nderin e familjes së vet. Kurse tre njerëz nuk do të hyjnë në xhenet, ai që nuk respekton prindrit e tij, ti, konsumuesi i alkoolit, ve ai çojë jap lë moshë të varfëve dhe mburret me atë për atyre. Transmeton I.M.A.M.D. i pastaj me zinjirë të mirë nga Muad I.B.N.G.E.L.I. i cili thot, me porosit i pejgamberi sallallahu alihi wasallem me djetë gjera, me tha, mos i bëj shirkë Allahut edhe nëse vritesh apo digesh, mos u bëj i pa dhe gjushëm dhe i prindrëve edhe nëse të urdhrojnë të braktisësh familjen edhe pasurin. Bëmirësia gjithashtu vlezër është, edukata e pejgamberit ton të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu është edukat edhe të gjithë pejgamberëve të tjerë para tij, ajo që u përmend deri më tani, por tha ishte një pasqyrim i udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për grafialt e tij. Përsoi për këtë praktikës së tij mund të theksojmë rastin kur ai kaloi së bashku me shokët dhe ushtrinë e tij panvarit të nanës së vet Amines. Në një vend pranë mes mekes edhe medines, të quajtur e bua, pejgamberi al-Islam u ndelë a fërvarit të saj për të vizitu, ndërko filloj që të qaj, qanë edhe ata që ishin për rrëfti, pastaj tha kërkova leje prej Zotit tim, që të falë në nëntime, mirë për nuk me lejaj, pastaj kërkova leje që të vizitoj atë dhe këtë më pranej. Pra vizitani varezat se kjo u apërgujton ahiretin, tha pejgamberi sëllëllahu al-Islam. Aliyehi sallam. Gjithashtu kemi shembull dhëzër të nderuam edhe Ibrahimin alayhisalam, mikun e Allahut, babain e pejgamberve, prisin e besimdrejtve, kur i drejtohet babait vet me fjalë të buta dhe të ëmbël, edhe pse ai ishte i pafej, o babai im. I thoshte atij duke e thirrë se vetëm Allahun ta adhuroj dhe ta lën shirkun, pasi që ai nuk pranoi dhe ju kërcnua me rrahje e përsekutim. Ibrahimi a.s. nuk shtoj më te për se fjallin qëfsh i lirë për i meje, unë do të alus zotin tim për të falër ty Pasaj Allahu azzauzhel dhezër të dashur e lafdrej Jahja ibn Zekirian kur tha për të edhe isjel shem dhe i prindrëve të vet nuk ishte kryelart e i padëgjushen Allahu në këtë kuptim regjistaj shambur shambuj pra të shumë dhezër në librin e ti kështu ishin edhe se lefet parë të në të mirë të këti umeti, njerëzit më të kujdeshëm në bëmirësin dhe i prindrëve, e buhorejra radhjë Allah në hu për shembul, kur dëshirante të dilte prej shtëpis, ndalej në pragë të deres dhe, dhe thashte, pacha, mëshira dhe bekimi i Allahot, qofshin bity ojnë në naime. Ajo i thashte, edhe mbity qoft pacha, mëshira dhe bekimi i Allahot, o birim, a i përseri thashte, pacha, i Allahot thashte, mëshiroft, Ashtu si e kujdesur për mua Kur isha i vogel Aja ja këthën të Allahut më shirovët Për bamirësin të ndëndajmeje Pasi që ti u rrite Një dit nëna Abdullaj bënë me s'udit dhezer Kërkoj uj për i ti A i shkoj për cjell uj Dhe pas i këthehet E gjen nënën duke fjetur Ujnë pransaj dhe priti Derin më në gjes me uj në dor Nuk e s'gjej prej gjumi Për mës të tapengu e asë që u këthuje sepse ajo mund të zgjohej, të kërkoj ujë dhe të mësë e gjente ata. Pasej, rasti i hasën e temimi i cili deshi të mbys një akrep. Pasi që nuk arriti të mbys, akrepi u fut në një vrim në shtëpin e ti. E vuri dorën në vrim dhe e mbylli ata, mirë po e kafshëj ata akrepi, i tha dikush ati pseve prove ashtu, a ju përgjegjë, u friksova që mos del nga vrima dhe ta kafshoj në nënën time. Pastaj Ibn Aun al-Muzni e thiri një ditë nëna e tij e ky ju përgjigj me Zot i Lartë për ta dëzuar ajan. Ai u bën dua për këtë gjest vëllazer dhe na chaini pendimi i liroj më një herë dy robër. Për bamirësinë e selefëve pra ndaj nënës ka pasqyrime e pasqyrime të shkëlqyra vëllazer e raste të shumta të cilat nuk mund të përmenden të gjitha në këtë vend por mund vetëm tjepët prashenjë për mirë bërësini e tyre të madhe duke përmendur pra këto rastit cilat i përmendim. Qovë se dhe të shikojmë gjendjen tonë sot të mirushme, dhe të shojmë mangësi të mdha vëzër të nderumë në siljen me babalar dhe nëna tona, ndështë të ndonjeri edhe nuk i respekton ata Allah në faljtë. Mësë respektimi i prinderve mund të shfaqet në shumë njëra vëzër të dashur, ku prej atyre mund t'i veqojmë disa duke filu prej kryelartësis nda i tyre dhe një përparsin do njerit para tyre si kurse shokut bashkëshortes madje edhe vet vetes firje e tyre në emër me qëlim fyërje mos respektimi apo në nëqmimi bërje e tyre që të qajnë dhe futje e piklimit në zemrat e tyre qoftë me fjalë ose në vepra apo ngritje e zërit në prezencin e tyre dë bezdisurit nga fjalët e tyre qëndrimi para tyre dhe shiqimi i tyre duke i shiquar shtremt, urdhërimi i tyre, mospëlqimi i ushimit të cilin e përgatit nëna, mosdëzimi i tyre kur flasin, shkaktimi i problemeve para tyre me anëtar të tërë të familjes, qëndrimi jashtë shtëpisë një kohë të gjatë kur prindrit kanë nevojë të dikush pranë tyre, palejen e tyre, lënia e tyre në strëhimore për pjesë mos e bazat dëshira për vdekjen e tyre, ankimi i shumët para tyre, ose kopratësia nda e tyre vëzër, qërtimi dhe sharje e tyre para njerëzve, e më e kiesja, vrasja e tyre, allohë në rrujtë. Diso njerëz shpeshëher shtiren se nuk e din dherën e rëndësi se prinderve, dhe për këtë nuk i krynë obligimet nda e tyre, a nuk e din këmës të respektusë Apo mos respektu se se mirë bërësia Dhe i prinderve është obligim i Allahut Dhe se vlera e prinderve është elart Që nuk mund të muhaj përveç për gënjështruzve dhe të padrejtve Ata në ftyrat e cilve dhezër nuk ka shenja të uvzimit Nëna e cila ka bartë fëmijen në bakun e sajt nën muajt Me vështirësi të një pas një shme Dhe sa më të e për që është zhvilluar i ka shtuar asaj barën dhe mundimin Ajo e ka lindur pastaj atë me plot dhimbje duke ju ekspozuar bile edhe vdekjes. Ajo të gjitha shpresat e saj i kanë të vdhërura për këtë fëmijë në cilin sheh lumturinë e jetës dhe bukuritë e saj. Pastaj kjo nën i shërben fëmijës ditë e natë. E ushën me shëndetin e saj. E çlodh me lodhuritë e saj. Qumështi i saj është ushim për të. Kujdesi i saj është shtëpi për të krah ruri dhe duart e saj janë shtrat për të mbrojtur dhe për kujdeset për fëmin e saj. Ngjen uri për ta ngon por atë rrin të pajon që ai vetëm të flej është e mshirshme me fëmin e saj kur mungen ajo fëmia atë e thret. Nëse e godet ndonjë gjë e pa dëshiruar te nëna e tij kërkon ndihmë, mendon se tërë e mira burimin e ka tek ajo dhe se e keqja nuk mund ta godas kur është në përçafimin e saj ose kur aja dhezër e vështëron me syrin e saj. E si mund për pas tërë kësaj dhezër të dashur, nëna apo babat shpërblehet me mështë respektim dhe këthyri e të shpindes, ose të kërkojmë një vetën prejteje falje mëshirë. Babaj pas taj me tërë, forësin e ti punën. Vrapan dhe largon pëngesat e ndryshme duke kërku kafshate në gojes, që të shpenzoj me të vetë minqelim të këfëmijet e ti me fëtyr të busqeshur hynë në shtëpi i gzuar edhe del prej shtëpije kur është prezent lidhet me femien e përqafon dhe e mban në preher e si mund tër kjo të injërot dhe zërë të dashur allon në mbrojt nga përbuzja fatkeci e vërtet dhe zërë të dashur është përbuzet e mira e prinderve të cilët zdoher mundohen për mirqenjen e femiës të tyre e më pas kjo femi mashkull qoft apo femër Sikur e ka haruar dopsin dhe femurin e ti, i ma hnitur me vetë vetën, i ma shtrum me dien, kulturen dhe pozitën e ti të lartë, u bën keqë prinderve duke shprejë mërzi dhe pa disponim dhe e tyre, duke ju drejtuar atyre me zëtë lartë madje edhe me fjalë fysë e dhe shqetsuse. Ata i dëshirojnë jetë sa më të mirë, kurse ky u a dëshiron vdekje në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Let kët kujdes çdo i menjëshur vëllazër që të mos që të mos bëj lëshime në obligimet e ti ndaj prindërve, së përfundimin wallahi do ta ket keq, let bëhet i zënthsëm në mirëvësi ndaj tyre, se ata shpejt marrin udhën për botën tjetër e pastaj këtë do ta ka flej pendimi. Mir po tani pa dyshim se do të jet vonë. Mirësia ndaj prindërve, vëllazër, është virtyt i shpirtave të ndershëm. Ajo do të ishte veper e lafdruar, edhe si kur të mështë ishte urdhër i Allahut të bare këhu ta'ala. E që mund të themi, nësa ajo është mëte për së një veper e lafdruar, me bëmisin dhe i prinderve, fshihen gjënaat tona, pranohen lutjet të zoti i botve, zgjerot, gjokësion, jetë a bëhet e lumë të rvlezër dhe mbetet për kujtimi i mirë pas vdekjes. E lusim Allahun Azza o gjelë, që të në falë neve dhe prindrit tonë, تيما <تصفيق> شيران اتا اشتو سيتو پركودسن پر نه كوريشين فوشني تيش پربل ايتا اشتو سيتش اشپربلن روبس اتي تيمير اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqih wa amtinanih wa ashhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lah ta'zimalli shaknih wa ashhedu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu da'i ila ridwanih sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman kathira afalenderaim allahum tabarak wa ta'ala pashandati aton amutsin charta ya dargoin peganbari aton tadaashur muhammadi sallallahu alayhi wasallam familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm, dhe të gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Në këtë pjesë të hyldës do të ndrojmë temë vëzërr për shkak të një suneti të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili është në ditën e hënë. Pra fjala është për agjerimin e ditës Ashura, për ditën e 10 muajit Muharram pra fero pro agjerimi gjat ditëve të këtij muaji në një hadith të cilin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë agjerimi më me vlerë pas ramazanit është muaji i Allahut Muharram e brandakt i muajit vëllazër të dashur gjendet pra dita e Ashurës dhe ajo është dita e 10 e këtij muaji sipas kalendarit hanor transmeton Abdullah ibn Abbasi Allahu qofti i knashur më të se pejgamberi a.s. e agjeroj ditën e ashurës dhe i urdhëraj të tjerët në këtë. Disa i thanë, oj dërguar i Allahut, kjo ditë është e madhruar edhe të qifutët dhe të krishtërt. A i tha, kur të vi viti e arshëm, insha Allah do të agjeroj edhe ditën e nëndë, pras bashku me të vjetën, transmitu si të regon se pejgamberi s.a.v. vdisht dhe nuk e arriti pra vitin e arshëm. Kësila është vlera e kësaj dite Transpetot nga Ibn Abbas Radiullahan Humas e ka thënë Nuk e kam par Peygamberin sallallahu alihi wa sallem Që e ka agjerun dhe një dit Dhe e ka vlersun dhejtë të tjerave Përveç ditën e ashureve Dhe këtë muaj kishtë Përqëllim muajin Ramazanit Peygamberin sallallahu alihi wa sallem Gjithashtu thot Unë konsideraj Së agjerimi pra I ashureve Ishluen gjunahet e vitit të kalumë Kjo është nga vlera dhe bëmirësia Allah të barë këvë të ala vëzën dhejneve i të cili në ka dhenë me një ditë agjerimi shlyrin e gjunaheve të një, të një viti të plot. A thua qka shlyrin agjerimi i ashureve? Thot imam në vëdhiu Allahu e mshirof, i shlyrin më katët e vogla dhe i fal ato përveç të mdhave. Pastaj thot Allahu e mshirof, agjerimi i ditë e sarafatit, i shlyrin gjunahet e dy viteve. Kurse dita e ashureve, ishluen gjunahet e një viti, e nëse përputhen, nëse përputhen të thënurit amin i gjematit, kur të thojnë edhe me lajqet amin, i janë falur ati më katët e më parësh me thotë gjithashtu. Gjitha këto ditë që i përmenden, janë të mira në shluire në gjunahet, pra nëse gjenë të vogla ishluen ato, e nëse nuk gjenë asë më katë të vogel e asë të matë, i janë shkru ati të mira dhe janë gritur shkall apo dëreje nështu.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 ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان اللهم انصرهم في سوريا اللهم انصرهم في اليمن وفي كل مكان يا قوي يا متين يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون o oh.